Demonism. Fragment. Oraclă marei lumea. Stelescuie bătute bătutenia și soarelei fereastra la temnița vieții. Prin el trece lumina frântă numai dintr-o lume, unde în loc de aer e un aur, topit și transparent, mirositor și cald. Câmpii albastre se întind, a cerurilor câmpuri potolind. Vânăta lor dulceață sub suflarea acelui aer aurit. Acolo stă la masa lungă, albă, bătrânul zeu cu barba de ninsoare, și din păhare înalte bea auroră cu spume de nori albi. Și îngeri dulci în haine de argint, frunți ca ninsoarea, cu ochi albaștri care lucesc, și întunecat în lumea cea solară, cu sânuri dulci. Ca marmura de netezi, Îi mângâi barba lungă și razim capul De umerii bătrânii cuprinși de plete. Și colțuroasa ei roșie coroană, De fulger împietrit, lucește în aer să-l batec. Iar un înger, cel mai blând, Îngenunchiat la lui picioare, Cântă pe harfa sa și aerul roșește De voluptatea cântecului său. Nu credeți cum că luna-i lună, Este... Fereasta cărei ziua zicem soare, când înger cânte deasupra raclei, în lumea cerurilor, ele albesc și nu mai pătrund raze aurite prin vechi cotlon, ci raze de argint, și pe pământ ajung țândări duioase din cântecul frumos. Dar numai țândări. Ici, în sicriu, sub cel capac albastru, și țintuit și ferecat cu stele, noi virmuim în mase în cadavrul cel negru de vechime și uscat al vechiului pământ care ne naște, certându-ne între noi, ființi ciudate, grețoase în deșertăciunea lor. Este un ce măreț în firea noastră, dar acel ceva nu din noi răsare. O moștenim de la titanul mort, de la pământ în care ne nutrim, în moartea lui e ceva sfânt și mare. E o gândire adâncă și îndrăzneată, pentru ce el fu condamnat la moarte.